bashkëna bashkim alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasul allah muhammedin wa ala alihi wa ashabi umen tabi'ahum bi ihsan ilayumiddin allahun e madhuru falendrohemi vetem pritim ndihm dhe farë kërkojm marsal lavdata dhe bekimet e allah qofshin i muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi famin e tij shokut dhe ato çdo ta që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote te ndrullahazar i me ende në rukëtimin e hgjiretit dhe me disa nëngjari interesante që ndodhen gjëtë tjë uthimi ku padushim se në gjdo levizi, në gjdo hap që vënd të pegamberi, sallallahu sallam, për neve ka mësim, udhëzim dhe porosi me dëvërtet nevojshme dhe të rëndësishme anë i pasi që dëllën nga shpela dhe vazhduan rukëtimin për në medine në formën që e kemë përmandur duke i bërë ato levizet strategike që shpëtojnë syri dhe ndjek e korejshve të mekës, vazhdoj pejgamberi sallallahu sallam me Ebu Bekrin, radiallahu anhu, rrugtimin për në Medine. Dhe kemi ceku në takimin e kaluar se gjatilë thimi u rëzikua në një situatë kur Suraka ebni Malik ju afrua shumë afrë pejgamberit sallallahu aleyhu sallam dhe ishte rëzik që ti kapte dhe dërzon dhe të korejshve të mekës. Mirpao pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i qet dhe i mbështetur në Allahu xhelalu ala i tha Abu Bakrit la tahzan inna Allaha maana prop te njëjtin ayat ja recitoj po ata ayat që ja recitoj edhe në shpellë mos u brangos dhe mos u shqetëso se Allah është me ne pas sura dyhere u përpjek që të afrohet mirpao Zotë Gjellewala pasja dhe bërri dua pe i gamberi sa samë që Zotë Gjellewala ti vendosë pëngjesa rëshqiti kalin me këmb në Shketin dhe u rëzua rëkullisë 2-3 herë dhe kimi thënë se e pasi diçka nuk është në regull edhe arabët e kam pasë zakon që në qofë se ka qeni dyshib në një punë se atë u val a ashtë kjo punë e mire për e do bishme me njëre kanë bërë një falloj fali caktuar, kanë zirë do, për shambull, për taj caktumë, ose ndo një gjëtë tjetër, që në basoj ka përcaktuar caktuar val, është edhë beshë ma përshtetëmshme, nga se atyre u ka mungu mbështetë në vëndjëllën e vala, andaj është dashë mungu mbështetë në diqka, janë mbështetë në këtur bështetëni që, në basë atyre, të tyre kanë përcaktuar, që ës Po edhe me gjithë këtë që kanë qimë vësutni, edhe me këtu i ka dalë se këtë që duke bërë. Lënë i ka dalë rezultati cili nuk i pëlqen të surakës. Mirë po, mbi gjithë e i pëlqen të ma shumë, shpërblimi sësë rezultati i këti shorti që e bëndë të, andë i vazhdojë, mirë po këra pasë është e pa mundë që me të vazhdojët, e lutë i pigamberin sallallahu al-sallem që të bëndë të dua që zotë i me rujtë dhe për do të jek të dorë nga dijeja pejgamberit alayhi salatu wasallam. Në përballson e kërkoj një forlloj, një forllë siguria dhe një forlloj ë marrveshje me pejgamberin sa salem, qoftë që ta ruan kët për ditë të tëra se ditën se këtëri Zoti ka mëruajt, ka mëmbrojt, ose disa preditorë kanë thënë se posa pejgamberi sa salem ka përgjysur orakon, se ti do të fiksh stolin e kisros. Ai u çdit, ta cilë kisra. Onës nuk mund të me kapë sorak e bin Malik se përgamberi s.a.s. i ndjekur dhe i vetmuar dhe pa mbrajtës pa e përgëzan sorakën për stolite për andurit të persis. Andaj u pëtë që i si habitur dhe i cilit kisra. Ta kisra i bin Hurmuz për mbrejt në kishtënëm, ta po. Atër thamashku një emane, në të kuptim që ma japë një vërëtim se së mbeson kërkur kër -kër që ti më këthonë mu që shtrapën. Atër pejgamberinës në përmeqetsu, urdoj e i bubekren, e ajë atë shoqërush në ty në që ishte bariu i bubekrit, në Amir ibn Fuherë, i cili e shkërau këte manet, dhe katër zmetime që thuët se në hilafit në Omerit, kër me dorit ka rapërësia dhe muslimat e kanë marat venë, dhe storit e kisëras kanë ardhë në Medina, e kaftuar publikisht pe Omeri radiallahu ta'ala nëhu, surakër, duke kërkuar për këtë letër dhe pas sa e kanë zer kanë këtu po shkon që Muhamedi salla ja e mirime e ka garantuar stëlite ke sira kujt sira ibn Malik. Por ai ka qenë plak i vjetë. Onatku mir po kaqen një përzim për të dhe ka thënë Zot mos më bë lakmi por më bësh problem. Donë këto që kumor mos e të lakmi për mua që kum lakmua të ditë, do të mos më bë një lloj kompenzimi në dhunja për shpolim në në ahirat alla sura ka ibn mali ku afut tek pegamberes sallallahu alaihi wasallam dhe kishin nganjërat e njohen me që gjithmonë përmendet në historinë e hijreqet. Disa dobë kemi përmend në takimin e kaluar ti përmendëm edhe sot dobë tiranë dhe një rast tjetër që kanë ndodhur gjatë këtij udhime. Të, këti të ndrozor ajo që dia të bjen në sy dhe në vesh tingëllon bukur në këtë nganjë sura ka ibn mali ka është në më thonë më bështetja e, e forë të përgjëmërës në Allah Njëllë Gjela Aluh dhe përgjëzimi i ti në situata të të kritike dhe kjo në ishte e veçantë të përgjëmërët a.s. në shpil kër e nështë e me kështë krejtë pranë përgjëmërët sa që bëgjët aja Rasulullah nëse shikujnë të këmë të ty në këmën apo, apo nështë ta ishin si për shpilës kë dhe me shiku të këmbë të tjune atë ishin poshtë do t'i shuhin pa dëshimë se ishte situatë shumë me fshtirë njështë për tha përgambërën i Zazra Moskje Frikë, Allah është me neve anë dhe me thonë një përshonë kërë është li, Rahatë, Allah është me neve e di se kuptushme, minu këtë situatë nuk e bënë kosh pasaj që është shumë i bindën Allah në gjellëva dhe shumë i më bështetën pasë edhe në këtë situatë dhe është luftori i një orë, ai iska vetë pasnike kishte një njerëz të tjerë që shumë latë dhe shumë shpejt mund të vinin deri tek Veani kurisulaka. Por pejgamberi sa të thamë, si tha sikur të tha sura ka lezet e Kur'anit i qetë. Dhe kur u ofrua shumë ofrua ka thënë mos ke frikë O Bekër. Allah është me ne vazhdim. Andaj po dyshim se frika është normale me ka punjiren. Veçanë në situata kritike kur bëhet për jetën e tij, kur bëhet fjalë për lirinë e tij, normal është kjo. Mirpo nuk është ndonë rol me dorë jashtë a konidave të normale, apo që një ditë na situatë me kalu frika e ati dhe panika e ati dhe shqetësimi i ati, ati thashë me harru obligimin te Allahu xhalla uala me bër veprime që si kanjeni muslimani me bë, me thonë fjalë të pahishme që uh, reflektojnë një lloj mosprajtimi me saktimin e Allahu xhalla uala, një lloj mendimi të keq për dhonë të barekat, kjo nuk ka rregull apo. Kjo nuk ka rregull. Prandaj sikurse i ka ndot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur i ka vdik fmiu, ka thajt ikonia rështua tip lot kanë kjo rahmat syri i çon po zanësh të qetë. Ne gjithë nuk ka shumë i qetë. Jo nuk ka shumë i bëjnë anjëllëna. Përandaj jollë frikën nga njëremërzie ndodh musliman, njerëzim, edhe pse një musliman. Nuk duhet më u shtir këto sonës sa komgalë. Jo normal, shfryrë normal ndodhen me çajt. Do jemi njerëz kem emocione. Mir po gjithmonë bëna kufëve. Jo më të kalu kufirin. Jo përshëmë haru Allah xhala xhala lu përshtetën të mund mbështetje shkape me lut njerëzit ato çka realisht duhet me lut Allah gjalaluhu ekstraord e kjo është pastaj e keqe andaj pejgamberi sallallahu alaihi vesallam na përmend at kulmin e mbështetjes shumë i qet mirpo e ubejiku nuk ishte kështu apo lëvës te u kthente ana shikonte kishte një vëshqëcime andaj kishte nevojë me don peqauzën mosubrengos Allahu shmeve edhe pse kimi thon se kjo brengosja ubeqet nuk ishte fara për te por ishte për Muhammeden sallallahu alaihi vesallam Gjithashtu theksoj marrëm se ë, elëpse Sora Ka ibn Malik besonte në këtë besdni, se kishin ndikim mbi jetë, dhe kishin frikë ruashin prapa tyre. Megjithatë, apo kur ishin të dehor, në ndikimin e, e, e, e, e aspektit material, haroi parimet, haroi besimin. Apo aty dilte me zotnat e tij, dilën që s'bën me njek Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Apo. Por me xhepin e tij dilën që të mirësh me njek një qendeve është fjarë e këtarë, ose 270 e kapë dëtë me bubekën, e po. Andaj, zakonisht njerët që nuk kanë besim të fuqeshëm, nuk kanë bindje në këtë besim, lëkunë në përbalë josheve, lëkunë në përbalë oferta dhe caktuarat, materiale, sa të bjenë ndesh me parime të tynë, bjenë ndesh me besime të tynë e kështë të bëralë. E kërë ndodhë, jo vësh, jo muslimani, edhe muslimani mundë me ndodhë, në qofë se nuk është i kal Andaj gjejm situata kur njerëz për shembull i shpeshin parimet e tyna i shpeshin bindin ty në besimin e tyna keçka ka qejt për farmaci. Për interes saktum të kësaj dunjaje qoftë çifti të pozit, çifti të parë apo çka do të thotë çfjetër. Prandaj askush nuk është imun përball këtij dështimi në fushën e parimeve përball me rezistou aspekti material posa aty që është i bindur. I bindur Allahu xhella uala se gjithmonë Gjitha ofertë dënjësit jepët Qëka në qofte e? Wallaj, këtë dënjë e me talon Në qofte kërkuat Për balë kësoj dënjë e me e marë Allah në me hithnu Bindje e besimtarët është se Kur gjosë kë fitu Absolutisht, ti i hums Andaj në kalkulimet e ti në basë të iman Në të delë që masë e merë Që jetë të hum Por këj kalkulim kur bje në shpreje Atër kur kalkulohet me Numërat të duherë në formët e duhur, apo me ekojcionet e duhura të besimit. E po kur kalkulimit janë materialet e kësoj bote, pa dyshem se mundet me dalë zutatës i kërës sorakos. Keqe ki që përshkan, e di ama ju është edhe po plenë qëtë kojtja për me marat atës problem, e shte nbi interes në besimit. Apo. E kejnë do dhë njërit, ndaj do dhë gjithë monë të nërëzë me investuar në besimit, gjithë monë. Kër më sluj i dini këtë pon? Ja, gj Gjithmonë kemi investuar besim me, investu me thellë, besimin me ashtu bindjen. Me pas të Franz besimin zotjëllo, bërësitën të premtimeve që nga Allah xhëllo ora ko poskoj më lezuar në Kur'an. Ai thetë ti çfarësh më lezu të flasë për përzymet që Allah xhëllo premton të devotshmë në xhenetë, shpërblim me mirësi në dhunja, mirësi në herat, që gjithmonë këto të jenë ato që e aktivizojnë besimtarin dhe i japin një lloj rezistencë përballë yoshëve të dunjos. Për dyshën se këto syno si këtu Gafleti, hutia, habia, epshi Gjithë mund do të jenë ato që E udheqin, besimtarin Dhe Bën që në basë të të të mërë Vendimit e gabuara Gjithashtu për e se që manë Pe kësaj të dërdozëm dhezër është Pegambeni sallallahu aley sallam E përgëzaj E përgëzaj Sorakën Me dhe që na atë ku ishte Jo e pa logikshme Po ishte aqë aq e pa kuptimt, aq është e dëmohon e pa logjikshme, sa që dëmohon njëri nërmal nuk e thanë të ata është, po. si pas standardeve thash, njërzore. Mirë po, kjo është një argument, se nuk përbal argumentive të Zotit, përbal fjoles Allahot, përbal fjoles Përgameri Sosarëm, nuk duhet me e ludh logjiken, për me e, e vërtetu se a është me ven, apo së është me ven. Edhe nga se, Allah u Gjellora edin, e din të fshehtën, e din të ardhme. Njëri ju, shikon jetë e përdeshme të në rezeratën, njëri ju në këtë dunja, vëllaj, për munges të një informat të veç, krejt e ka qartë, një informat një mungën, që e një informat mund tështë që më marrë vendimet të gabunë. Veç një informat, të kësht ditë veç të, të informat, kejtë dy që kështë fondë, kejtë tira që një me kështë marrë, veç një me ditë e parë kur i mungojnë dy informatorë, e tre e i mungojnë tre informatorë që kanë punë me këtë punë. Atëra andaj nëse ka thonë Allahu xhalla wala ose ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëno bind ose çfarë do të thonë. Edhe pse promente sorthë që janë muslimanë. Andaj kush e shikon gjendjen e muslimanëve sot mund von çfarë gjendje, çfarë situatë këto apo po s'e vërtet po ju shikojnë që na ka premtuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ju gjithmonë Jeton optimizëm. Jeton me, me inkurajim, me motivim, pa më bëur mirë, do të se me len Allahu xhallahu ala situata do të përmirësohet, s'ka ishmonest. Andaj nuk shikon ai në situatë, a do të përmirësohet apo s'vëllundon, nga ç'i binë se po, por shikon në vetveten e tij, çfarë roli kam unë përballosur që të marrsh ja vlimin tek Allahu xhallahu ala. E kjo është çësia e duart, kjo është kuptimi i duart. A shikon që situatë, njeriu vetëm shkëting, ti po të një njekin njerëz, ti u ik, piktuit, ti më të mbaj, unë nuk mund të me tëun mekë. Me me logjikë sulaqës apo tipom kallzon mua që unë kam i pas histori të kujt e njerit përandor më të mëvaj, më më ndikim, më të fuqishëm bot. në botë. S'është të kap, ti ke thonë për shembull ti më morë çesë të çabës, ti thosh i shkop, unë të kuptoj me me që ngat ose ti më pas pasuni, nëse e kilon 100 devë për shkak me më mbrojtë mua ti apo kish posë favor logjikë te dikun. Ama ti po mpromton? S'është asulaqata. Shkumë letrë mua. Përsa e shumë a këtë e tërë, nga se e dinte se qëti njëri Allah e kome një mua fëmë, se e e pa me sëjtë vetë i pa argumentet. Fënda e dinte se herë do kur da, këj njëri kome një një një ofëmë, që ka veç disa argumenti i pa, veç disa argumenti ka pa, e pa kalin ka sharon ku, në zalë, dy herë, e pa që këtu bëjtve për iqka tjerës dhe kanëshme, iqka që së është kjo, në, në rëthona të asaj që njerët e kuptojnë, një qëka e jashtë zakanshme. <coughs> dhe me njerë, që me qëken dhe lidhe, këtë njerës se u bëzotja. A nëjë, shiko kënjë i ka qenë mushrik, po pak i është dashtë, me pasë bini se, ka me ndimua allahë pejgamberinës asajtë. E sështë mështimanën sa adithë, i dinë, është mështimanë, e dinë për zënë një levara, dhe prapë është i shgëndjime, pa disponim pa vullnet apo ku është mendimi i mirë për Allahu xhallahu ala ku është bashin Allahu xhallahu ala kështu më thonë prandaj përkundër sa mund të jetë situata e zgjumb për një musliman sa mund tjetë e vështir, binën, Allah, Jallal, Vala, e të jetë vështir gjithmonë është të bindën se po dëshëj Allahu xhallahu ala ndër situata këto nuk ta mërmënia çka kuan për amnioga si është temperatura si është gjendja si e bëri Allahu xhallahu ala jo me një mahol me klimën jo me dy maholën shtat në këtë dunjë në ne lomë. Apo nga nga temperaturat e larta, i zbret temperaturat, i hip temperaturat, apo ai ndryshon gjëne si do. Shikoj ditën dhe natën. Esh ditën thush subhanallahu. Kush e bën, ku si ka mundi pas tërft ditë me me ursu? Si ka mundi? Habitesh ti se mediton. Nuk shkon disa orë fillon me ursu, kur erësohet shumë thush pas tër kësaj arsige, çis komsi me udrit. Dotësh asë pastë korosë kësaj, Allah është ai që dishhon situatën, gjendet. Andaj regjimi dhe errësira ndyshimi ditës dhe natës e ka sjellë argument për fuqinë e Allah xhallahu, për mënyrën Allah te vare kota ala se dishhon situatën ata. Wallahi, gasmundja është rëp, gabvarfia pasuni, gasprova dhe të lartat në mirësi dhe mirçinë këto marrat, nëse njeriu është i kopur për Allah xhallahu. Në në nëse Allah në e përmend Allah te bare koda në brezin tek këto marrat. Atë çështat që thëgë, kësillet për kësilloj kuptimi tek njerëz nuk po kanë nuk po kanë ndoshta ndikim të madh. In thush, në dinë se vuri i dhura, si kështë, thonë Tirasha, në çetëllashën e vona. Po ti merri mosat dua sigurisht që kemi thon gjithmonë. Pe kan bëri sot një gjë që na ka treguar se pa ndërmoret mosat në kohë, ti merri mosat dua. Po s'oj. S'ka ngro. Tek Allahu bështatu. Dhe gjithmonë mendoj për Allahçin, me lënë Allah të kombo po mirë. Me lënë Allah të kombo largu. Po, ndoshta kom të lajë, jam sprova, nuk është aksident sikurse duhet. Mir po. Shpresë te Allah është e madhe. Shfez dhe ka Allah Gjellevarë është e madhë. Përndajte, në rrëzët, siku se, e kam përmenë djetarët, lidhët me mëkatën. Sa dhe që kebë mëkatë madhë? Nuk kam mëkatë në dunja që mund njeri me e bo, e që ky mëkat jep leje, me qenë i shgënim për balë falës Allah Gjellevarë. Së kam gjuna. Përdo, në po, po, Allah u falë, ma dhe që ta ma. Që akum bëna, i s'ka kështu. Nuk eksistën gjuna, n qatë që ka po njëri në dunja, e që pas asaj nuk vlinë për te ftesa për për pëndimë. Ska kështu, andaj s'ka asë problem dunja, këtë dunja me të praptu mi kry, apo? Nuk gudzojnë me hanë se e në këtë rast mu, s'ka mu imet të zotit se është situata ma kritike, s'ka kështu, nuk egzistan, nuk egzistën gushtim dunja, nuk egzistan smunin dunja, e s'la t'lejën ty me, me ushgënin raport me, Mshirë në lagë gjellewale dhe fuqin e ti për me të borë kdole dhe. Pandaj, që i ka pejgamberon, në hodë, në hëndek, për ishtën të rëthun nga gjithë anët, të uritur, për amëna, anëzën në kishen. Dhe pejgamberi zënë duke godit, apo shkëmbin që i kështë do në rrugë, kështë kështë mundësi me lërgu. Do njënë sa shkëndia nga fërkimi, mjetit me gurin. Do njënë shkëndisa nga n Pejgamberi është Allahu Akbar. Ne këtu kët, si, është ndiza, pash, për Allahu te kisrora dhe pash kët, pash. A ka ndjerë sik të mos po kemë bukë ngrore? Ne po njëri është te Allahu xhelni mbështetur dhe njëri këtu nuk e kanë ondër, nuk e imagjinata. Ne s'po flasim namë për gëzues, ne azi di çka është ardhmja. Apo, nëse ka përzuar për te pejgamberi sasallahu alaihi ve sellem, le Allahu xhelni hola për kët me pas për gëzim, ndërpo dyshim se çu duhet jeta. Nuk guzo më uzgjon pejgamberin Korab. Dhe mësi me tira të surakës edhe një një njërë e tjetër në këtë uthtimë Bajzhej pegamberi sasë me Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anu Dhe i sarën të kënjë ven, ishte një tend e vendosur Me disë shketinëve Ajo ishte tenda e njëri të quhet Ebu Ma'abed I si të të të zbashku me grunat i umu Ma'abed Ata ishe njërë dhe mund që jetënit në levizje, lajbeduenesh Apo, dhe mund mirë për ishtë njërë që gurtha që kalon tek ata ndatyne në uthim ishte pa mundësmë këta mos më i gostit. Nuk e shoqtam mysimtar ka që kaçi para se të bëhet me pahta pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Ne po ishim bujon. Të varfur mirë po çdo kalimtari rasti që kalon tek ka ata, ata e gositë. Kuran pejgamberi sallallahu alaihi sallam ka transmetime që burrë ka qenë te shtëpia. Ka të thotë transmetime që, që ka qenë s'të merë nji kush ka qenë, era njeshmast kuran pejgamberi sallallahu alaihi sallam tek ta ndatyra ata ratha a kemi menon çumsh. E tham me gjithë dëshirë, mirëpo e kemi veç një dele këtu në fund e ka lodh, e ka lodh thathsia. Skemi shumë thathsie të molla, apo. Ndërsa disa të tjera që kemi janë me bar dhe nuk kanë çumsh fort ato, për shkak se janë situat të jashtëzakonshme. Andaj para vjen shumë keq në ka ndodhur kështu. Në shkaj një sëpip, bëjarës s'ka Me i dhonë një godë qëmsh Për pegamberit Alehi S.A. Atërë ta pegamberit S.A. Am lejeni që unë Ta, në më dhonë uh, Mili këtë dele që kini Po të mbanë me mirë, po më s'ka Po të tamë, aspo ja, Po të bësej, po lehem muatë Atërë, se kurse ka përmana Hubekri në këtë uthimë, radiallanu thëtë Për pegamberit S.A. Ta bismillah Dhe lutja langellewala Dhe filloj me mil d Bubekre, thët, nuk di për e ka ardë qumështë të mirë, po më mboshën gjinte kësaj dele në nësa që nuk shporthujem për qumështë u habet ajo grua dhe korepa thë, a jetë jaj që i koreshën të e lipë ka ditë se në më shikëvejtë mësë jetë jaj që i koreshën të e lipën të kënë njëri mirë unë zdi për se për të njëkin ty nëse ka pa këtë mërekulliqë nuk mundin me rrjen nga njëri zakantë shumë njerës të kam pa log eh njerë ku nuk kanë presion caktum apo mjafto mi po, aftëm i po, bin, po, i mir, po, po të argumente më bën po ti kokëmi mirë po ti s'kaç po thonë ama kur njerën të manipuloj kur janë në ndikim edhe krahas argumenteve ka mundësi me pozicione se paradoksive më vjen përshkakt presionet përshkakt rëthana të, për shkak të rëthanat, manipulimit por jo përshkakt gjykimin në bazë të arsyesa logjike kështu është presion që kër nuk është e kurës së interesëve s'është e mekes s'ka interes nga kurës së mekes kur e paqet po kur apo si në peqamele të Az-Zume po futën aty apo si në aty apo duan e tij. Atë si në zakhashon. Pasi që pin nga çunksi i saj, edhe peqamele të Az-Zume edhe Abu Bakri vazhdoan rrugëtimin për në Medinë dhe ishin krejt pranë, domethënë e hyrjes në Medinë, dhe pse rrugës kanë takuar disa njerëz të tjerë që i kafron Abu Bakri radhiyallahu ta'al anhu, mirë po, këto dy rasti ishte ato që padysh me i përmend për sot dhe raasti srakas me doko shumë dobi disa pyetje që më përmend në ditë të kaluara disa sot në rasti i kësaj gruaje dhe këtij burrit devotsh mendojn kuptimin e e, e, e fisnikërisë do ju arris është më të veshëhamt për neve si muslimanë. Atë sekunjeriu kur ato më këta përmeni, Ma kërë ka po njarje, thë une, thënë mos haro këtë farmani, ky e Abu Ma'bad kur e ka pa kët ngjarje tha unë pot besoj ty apo? I besoj pejgamberit son do të marr me ty çfarë do so të bëkam? Jo në herë, pas hajden jherë deri sa mos të ndjejse komi arrit të mirë në Medinë, jo mbura hajdat heravë. Përgjithësisht, dëndë se komi arrit në Medinë mirë. Çka ne subhanallahu bucsinë Muhamedit sallallahu alaihi. Ai, ti u josh nuk ka desh komi arrit në Medinë, kur i premtoi sura që ti kimë morr. Apo ai, që është shumë ma normal me përputu për Medinë. Mir po, ky njeriu është ende uh, do i rinë Islami ataj rrugës me ndodh në vështirësi, në telaşa, në problem, sa ti gatsh me ballaçu. Rri ti këtu, rrimë shtu argumente. Apo, prandaj kur dikush bindën disa argumente, le me qaç, se nga nëse nëse rënë më tepër, edhe ato që i ka provuar refuzuar. Dhen kanë edhe më shumë një kod disponim për të tham pranon dos argumente, edhe na të arpiçive që po qellet ngarkon më shumë. Leni era. Se ngarkon më shumë se do të bën më tepër. A e ka nduk dorë të ketin më spravu? për shembull me të zgjapro që e pubek i përballon ama jo kë rrethati mirë, mirë ato rish të mirë shpëtonet kur ndogjase ko marrit mirë me dinë dhe ko ndogjase on kumshkumir hajde atje ne rojm tythet presëm ama andaj mos nuk e bontik të zgjapro as momentin apo me braktis tik tas familjen tona ose marr rrugës familje kafshësi kjo është mençuria pejgamberit për ban njerëzve atë elepsë me xhiku halal ma ma interes është të marr këni një mërze është më një hadoni Bëu ti me më moda, është po, po nuk më ndonte për vëti për gambën e soson. Mendon se ky njëri ka mundësi që, doras rrugën e një sprov me me diku taj negativisht dhe tharre këto. Kur Ninchi që na pun mir, hajda po. Pse? Sepse do njerëz nuk janë gjeni me me, me pagu shumë për fejën. Do kanë gjeni shumë sekrificu për fejën. Atë kanë por sa mund të citoj të thakon kur njerëzit e dinë që nuk bën. Po mir po e bojën. Napo më, më ngarku shumë ose bën, bën, bën atë që ka. Edhe pse fja e thotë s'bënon e përboj. Pse? Se e çeprun situata këtu në Koraj nga ngarkesa e madhe për me praktikë të keqe ka ardhur në një ngushtic. Ja fen, ja kët. Edhe ai pas se ku te bish çeprojme, nuk për të me thonë, po, me nkeq, po im, më të më thon, po më keq, po unë e çshty msumë bora dhe tjetër. Dhe ka remo shkoshëm larg. Mos mos ngarkon njerëz për te asaj që ka mundsi me e bëjit, derisa so nuk janë të përgatitur me besim për më e bajt këtë kët sëpërën nga se kamën si me i thujë njërën. Edhe ata pak besim që kanë, edhe ata pak bindi që kanë, edhe ata pak fetërin që kanë, kamësime e praksisë. Pse? Si pasuje, e nga rkesëve, dhe si pasuje, e ndroshta e, mos pasë a alternativesës. Ja këto, ja këto, s'ka tretërnë, atër dhëtë dhe Allah, në kërë që shtë të punë, anë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të qysh po po fallesh do duan ti po atë kë thotë jone më don sonë do han sonë lë apo atë po po falën herë përshëmë ose më vën dikujt për në një franë thonë jam lahu e falu jam qysh thotë qysh po vesh ti mos u mos u fala apo atë janë njerëz sikoma më, më luajë lënda mos përshëmë se bëni një çështë ato apo swoj mu fal gjithçysh e këto duhet më lën këto po tani tetin kur e lën përshëmë po ma but ma ma me alternativën nga Sanjusti, bi ajë njerëz ndrukdali. Ja këto ja këto ska të tretën. Ata pa mënyrë thot, unë e këtë smuj një herë, atë pelu pra. Prandaj shikoi si ne kam supë gambeni son me cin të uzet me atë që shpuknu me njerëz. Jo një prostota bar azë, ja ja dbornia azin ska. Jo ja, ja, bani më shumë ngjyra. S'po thon me shpik prej fyen në fy. Po gjithmonë mund ka mundsi, gjeje mundsinë dhe bëj më zgjidhin më kolorite, apo më më më, më shumë nuanca, jo vetë bar azë se Njerëz pasta mund të marr dhe zezer, pastaj thotë s'e migajsh me për të bardhën atë. Atë pejgamberi sociali më tha, "Jo rritin era këtu, pastaj kur edhe në kusht raport, ka ndotë të tjera me fise të tjera këtu. Shko ti te fisit, rrehatje, ku dëgjosh se oni kompun mirë, hajde." So si raporti, kuron disa njerëz këto pejgamberi sociali thosën, "Ska qen gatsh me sakrifikuar, asaj ska qen gatsh me i mbrojt." Andaj s'po e marr prosime ndërmbrosos moi në këtë korrekti dhe besnikrin ane, pe nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu mos hallim thellë të ndrozë që është rëndësishme ajo që përmendëm bujaria. Si ka këta njerëz në shtetin, po s'kan cin këta nga ujit, nga vetika poshtë mund next, një thasicar ata kanë cin keq, apo kanë cin bujor, qase bujaria është vlerë njerëzore. E për mëna, kur bujaria është vlerë njerëzore, i shtoj të që soi besimi sa e bukur bota. Tash nuk ka më vlerë veqë njerëzore e karakterit, por është vlerë e besimit. Sa e hjeshen besimi, gjithë vlerë. Shumë i hjeshen. Sa bukur duket një njeri bujarë, po halama bukur duket një besimtar bujarë. Ndaj bujarit me komë pjesën përndash për besimtarit. Jo, bujaria me ato qka e ki loks e ki teper. Apo, o bujaria me punë të, të kërinë punë këja, të henu dhe këja, të duhet këja, po me gjithat e ndonë me tjetërin përshka këse, ata është jap mundsië minimu dikut kjo është hajë dhe mundsië e madhe çfarë do më ndihme qoftë ajo qoftë me me me pasuri qoftë me me autoritet qoftë me dije qoftë me mund fizik qoftë me çka do, do të qoftë nuk duhet më të semtoar me çën kooperac. Nuk i takon të semtoar me kooperac. Wallahi kooperacia dhe besimi nuk por foralancës sonë buin. Sonë bashkëtorë jo me çelanë, por sonë bashkëtorë të dyja po. Andaj shikoj këta njerëz pa bindjen zotin të madh, pa ndonjësh problem na herat për këtë botë, sa bujor kanë qenë me dot fundit që kanë pasur me ty. Të e përmend kurse i shtohet edhe binjese, Allahu kuma ta pagu shumë fish, Allahu t'i bëra çete. Ekstremal dhe po duhem se kjo e motivon besimtarë edhe më tepër që, dhe që uft, timin, Medina, të bujorë të ardhmës. Sot qoftë ata vazhduan rrugtimin derisa anafruan në Medinë e pastaj te kodën gjore të tjera që do në, të vazhdimë inshallah me tre tunë takhimnas për shpjeguar dhe hyrjen në madhështorinë e pejgamberit në Medinë si ka hyrë në Medinë se si ka pritë dhe këj othëtim si ka përfundu me sukses nësa da në gjellohona që edhë neve të ne e përfundu me sukses othëtim në kësaj dunjoja që ta përfundojmë me fjallin la ilahe ilahe ilahe muhammad rasulullah ma që është Allah i knash me neve ta përfundojmë e Allah o gjellohona i ka falim më katët tona dhe dalim par ati faqe bar nesën në ahirat Zotu është për blef për rëmendin Allah i nderoft dhe din të kim nashën sallallamana muham